Con esta peza das malvelas... Uh -huh. Damoslle benvida? Uh, vamoslle dar a benvida a Xurxo. Xurxo, Xurxo Minas Doménguez Couso. Moi boa tarde, Xurxo. Boas tardes. Benvido, moitísimas grazas. Bueno, xa sabes que ara nosa chamada é eh, precisamente para poñer en valor e eh, para darlle aos nosos ointes com, información bastante detallada do Vivo Más, o Festival Internacional sí. da Mascarada Ibérica que este ano cumple...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 como ti ben coñeces, que en Ben o Cabo da Vila está representada a parte do fulión pois Camula, eh, ecoboteiro que é a que é a figura principal do noso do troido, un galiño con ecoboteiro, o que sei da parte de Cantabria, pois o mesmo, traen a via janeiro, pois traen os eh,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 Max ou a de viva Max en Facebook e aí poden acceder e vai aparecer llepois eh, o crowdfunding e todo o mundo que nos pode apoiar económicamente pois o pequeno é o que sempre digo si todos é máis no rural uh -huh. eh, se si todos aportamos un pouquiño de danosa economía en que sabemos que estamos nuns unhas épocas un pouco creo que é para todos uh -huh. se si todos aportamos un gran de arerea pois ao final podemos facer eh, podemos facer que isto sea hai antes isto é como eu sempre o recordo e digo moitas veces nas conferencias eh, se si nos fixamos en todos os portelos, que nos conocemos como porteles as paredes secas que foi pouco foron patrimonio da humanidade sí. eh, non foron feito solo por unha persoa da comunidade dunha aldea Foron feita por a unión De concello que se reunía Aportando cada casa un pequeno grau Ou unha persoa para poder levantar Esas paredes e cosas estean feitas En todo Galicia Es decir, que si todos aportamos algo Como facíamos nosos antergos Podemos construir Un rural diferente e un rural unido Porque desunindo non chegamos a ningún lado Claro que sí, claro que sí Non solamente os balados, sino tamén os camiños Que que tamén facía falta de limpados Todo, todo Porque realmente Realmente, eu son, son moito de, de, de, A parte que, bueno, todo o traballo de campo Que lengo feito de recuperación Con Pedro Basalo De recuperación do noso entroido E das nosas tradicións en toda a nosa comarca En todo que é a comarca da Robreda Como se conocía antiguamente em, em, O que está claro é que em, Ahora, eu digo moitas veces, agora parece que quando temos que solucionar algo, solucionámos nos pares. Mm, eh, mm -hmm. non é o sitio de solucionar. Antiguamente nos avós solucionaban no fiadeiro. Aí ah, entón, ah, se en torno a un fiadeiro, en torno ao lume, sí, e cada sí. ou, cada veciño levaba o que podía, io que tiña en casa, contaban uns contos e falaban das cousas que iban a facer o día seguinte, eh, claro. e, e de cando tiñan que sembrar, e cando tiñan que mm -hmm. facer unha xeira, entendes? E, e iso é o que realmente une. É o que une en torno a unha comida. Uh -huh. Por iso facemos BioMax.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 aquí a España é eh, representar eh, o bueno, seu, entón, pues, pues, nos que era o momento de convidar un grupo, e eh, eh, facémoslo bien anualmente, non podemos facelo todos los, todas as edicións, porque, economicamente pois, pues, como dixen sí, sí. non no lo podemos permitir. Eh, porque traer un grupo deste calado, pois, pues, hai tra traerlos aquí, hai que pagar billetes de avión, eh, autobuses, logística, comida, entón, costa é unha economía que bueno, eh, que non temos. Mm.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 catalás, eh, non catalás pois parte das, das, das máscaras que, que nesa zona de Ourense teñen, é dicir, non sei tí que tens tanta relación co, cos de Xinzo, cos de Berín cos de da Baixa Limia eh, e os propios de, de Viana do Bolo pois amosar pues, cinco ou seis, non sei un, pa, pero algo que aquí nunca se viu o mellor algo si, facer algo é eh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 Espallar, espallar cultura eh dar mostrar tamén a moitos galegos que mellor non poden vir na época sí. eh, na época que celebramos e aquí esta festividade. O claro. poder facer un intercambio con algunha asociación de Barcelona, sí. que é fácil. Sí. Eh esa asociación de Barcelona que esté interesada sí. en sesionar isto, sí. eh, que se poña en contacto comigo, vale. eh se ningún tipo de problema, tendo chamán a a por unha data que vos vaya ben a vos, que nos vai ben a nós, claro. e intentar eh, coordinar cos asociados cari friendres asociacións cos concellos máis que cos concellos tamén vosos aí e eh, facer un intercambio cultural, por bueno, economicamente que, que sea sostenible para todos, claro. eh poder compartirnos. Eu digo moitas veces, sei que somos un dos dosentroidos que máis viaxa por toda España e por Europa porque somos convidados a moitos sitios. Mm. Eh, non sempre facemos o mesmo, é dicir, nós non solamente pedimos eh, poder ter unha relación persoal coa xente que acabamos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 cunha asociación galega en Cataluña, para min, todo un honor é un privilegio, vale. eh, non me importaría, porque teño moita familia en, en Cataluña, eu criei eu críame na, na selva en, en Gerona, en Santa Coloma de Farnés, e eh, eh, eh, teño, eh, teño moi boa relación co, con todo Cataluña, e vale. eh, teño moita xente, moitos veciños e moitos moitas persoas en común e familia e amigos como no teu caso que, que compartides e vivides en, sí, nesa sí, sí. bonita terra para min todo moito pois, ir pois pero va, bueno, xa vou... sigo tendo bol a manga que cando vos que irades ir. vai a ser un placer eu vou intentar que, que estas persoas que me comentaron eso precisamente sí. que, que, que, a ver se si levamos adiante eso eh, bueno, eh, seguro que seremos capaces de, polo menos eh, ese bocadiño de, de, de, de, de entroido que, que eh. moitas persoas Eh, eh, moitos catalás e non catalás non coñecen, porque ese cerne galego que, que se vive no, na, na más carada tanto o entroido, os boteiros de, de Viana o, os todos os que hai, os sí. follateiros de, de, de, de, de, de Lobios é dicir, cualquera, de, non se coñecen non se, non saben ese traballo inno, enorme que farede durante todo o ano para un día ou dous de entroido, pois amosalo a toda a xente, non? E entonces se nun fin de semana somos capaces de ponernos de acordo para que saia eh, mm, adiante todo isto pues, sin, sin gastos excesivos lóxicamente, claro, ¿no? a, mosaremos a nosa cultura moito máis É cuestión de aportar, cuestión de aportar algo todos eh, eu digo que creo que cando te teis que mover sí. para facer cousas destas vos vais de forma desinteresada entón, uh -huh. eh, non somos, a nos, chámanos moitas veces Poder metrer que temos eh, unha protección poder metrer o fulión a tocar o como está é que nós non somos, claro. non nos somos unha orquesta, nós somos unha banda, sí, sí, nós sí. representamos unha tradición secular que ten unha identidade que ten unha identidade que realmente é a historia viva da nosa terra, então claro. nós non participamos no que participamos. A uh -huh. min chamanme de unha asociación de de Valencia. Mira que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 as cinco da tarde o sábado mm. e outro desfile o domingo as once media da mañá en Vilariño de Cosa as cinco la... en Viana e o sábado e as once media en Vilariño de Cosa no, pues, pues, pues, Moitísimas gracias muy... por, por chamar eh, estamos en contacto vale Moitísimas no, gracias Xurxo por... que teñan vale, moito éxito veña adiante vamos a despedir a Xurxo con música veña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 Egos Novash con Armando Fernández y Julio Cougil Seca siempre en la memoria Do noso pensamento, versos que mudan a historia e nos bate o no peito. A tantos camiños novos, sem muros, sem engameas, utopías a naceri, non son cantos de serella. Na Galiza casa túa, o amor do povo a cantar. Nas ruas de Compostela Terra da fraternidade Andorinha alegre amada Nunca máis te de calar Vingaremos madrugadas Sempre habemos de lutar Voltas ao solar do amigo Se cabés no mes de abril aquí o teu porto de abrigo Teu cantar no entero fin Abrollan cravos e rosas Nas gorxas da nosa terra Un cantar galego en ton Grandolá vila morena Na Galiza casa tua O amor do povo a cantar Na Rússia de compostela terra da fraternidade andorinha alegre amada nunca mais te has de calar vigaremos madrugadas sempre habremos de luchar La o amor dopo a cantar, las ruas de Compostela, te da fraternidade. Ando nunca mais tens de calar. Vincaremos Bueno, con esta pieza de música de Uxía, de Uxía, de Uxía dedicada a Xeca Afonso, moi ben. Vamos a recibir... Vamos a falar, pois, con Ramón Caide. Ramón Caide Ogando, moi ben. Vamos a saudar, veña. Moi boas tardes, Ramón. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Encontrado a falar con, con todos e todas as que estáis por aí. <ríe> Moitas <Muy tar> gracias, <ríe> <terror> <ríe> gracias por atendernos. Sí. Eh, moitos parabéns por ese traballo que... Eh, coido que venes de recibir moitos parabéns tamén de, de Madrid, que estiveches aí sí, presentando... En pues... el centro galego de Madrid, sí ah. Presentando dos librillos teos El frío azul eh, e indecencia ¿no? Eh, efectivamente, sí eh, ¿Qué tal? Pues muy bien, es una antología Indescencia bilingüe mm -hmm. Con 30 horas de poesía Esto con Cara, el frío eh... azul Es una traducción El frío de un, de un libro sí. meu Dos de 2007, sí Eh, ben, son dos libros que o estimó moito un foi moi bonito, que ven aí a Manuel Vázquez, que é un gaiteiro dun grupo que se chama Lume de Viqueira Lume de Viqueira, si, sí, si, sí, si, sí. si ah, conhecemos, eh, conhecemos, si, si sí, sí, sí. eh, gran amigo meu, eh, ademais eh, tamén estuvo Ángel Ángel Hernández uh -huh. Hernando, perdón eh, que, que é o director do grupo e eh, logo toda a xente do Centro Galego de Madrid, se estuverá aí o ano pasado presentando outro libro uh -huh. Eh, bueno, sempre un buon grattu, sì. Ti... Eh, sì. Ti... Tite ti, tes moito traballo Sigue sendo moi dinamizador A pesar de, de, de entrar no noso club Que é o club ese do chubileo Que dende aí tempo xa non, xa non temos que ir que, que, que ir a, a, a, a, a fichar A no? fichar E entón Pero sigue sendo moi dinamizador Porque falunos de ti Os de bella bella Que, que bueno Eres unha persoa que participas moitísimo Nas actividades que aí van facendo é unha delas por exemplo A, a súa revista non sí, Efectivamente, sí. Bueno, sempre decía Xavier do Campo, que era tamén amigo meu, non decía, xubilar se vende jubilatio, non? Que quer decir alegrarse. Sí. Ale ale alegría, non? E entón, sí, pois a verdad, cando un se xubila, pois pode traballar. Non para non traballar, non para estar sen facer nada, pero para facerno o que un lle gusta facer, pois... Ah. Estupendo tanto. en cousas bonitas e cousas que cousas que se pode que, que se pode compartir cos amigos e coas persoas que, que aprecia un, ¿verdad? Pues si, sí, é un gran punto de encontro, realmente os libros, bueno, toda a cultura en xeral, sea pintura, sea música, sea tamén, ah. ten unha fella música. Ajá. Eh, Ay, tra que traballo no audiovisual, entón claro, todo que sean cousas artísticas realmente son moi reconfortantes, ¿no? Esa música eh, Sí, sí. Digo que esa música verá que tamén é eh, eh, facerlle unha entrevista ou polo menos falar con ela para que nos pues diga. Sí, Vera si esta en tener vai sacar agora o primeiro disco, pues, eh, pues Pois Agora que os poden mandar un áudio aí da pues, si, pues, con algunha cantiga dela. Pois pues, pues, pues de estar en Canarias está en galego tamén. Pois pues, é eh, igual que sea en galego como que sexa en castelano, case <risa> é o case, eh, eh, eh, case darlle publicidade ou polo menos dentro pues, da nosa pues, posibilidades. Pois pues, sí, vos demandar o contacto dela e a unhas temas dela. Pois pues, vai, vai a ser para pena. nos un placer, ademais. E vale. o feito sí. de que que, que se coñeza aquí en Cataluña tamén vai, eh, coido que te manlle vai facer gracia pues, a ela, non? Pois pues, sí, por suposto, claro. Ten actuado por aquí tamén en Galicia. Hmm. Ten un dúo co outra compañeira. A compañeira é Canaria. Sí. Hmm. Están as dúas e en Tenerife, pero, vamos, tamén actuaron aquí en varios sitios de... Ajá. Entre outros, na Festa do Albariño, no ano pasado. Pois pues xa unha... unha un gran... unha gran participación. Eh, bueno, polo menos, eh, sí. quere decir que se valorou o seu traballo, por eso a convidaron, non? Que... Efectivamente, sí. A, a música... Bueno, a cultura, como digo, literaturo, pois pues, é un punto de encontro bonito, non? Pois pues, mm. nos reunimos para celebrar, e para... Esta... Mm. Poder disfrutar da vida do que se trata, non? Claro que sí eh, Yo, no, no sabemos, sabemos positivo, sí. Ramón, non sabemos por, la, por, por, por esa asociación B de Bella Bella Que ti fuches o primeiro presidente Desa de asociación cultural A Santa Compaña Que, que, que tiña sí, moito que ver con cultura can... tamén, non? Si, sí, foi unha asociación cultural Que fichamos encarnado Nos anos 80 mm. Eh, perdón, 90, no. Sí. Pero, nos 80, outro, pero era en ah. eh, no soy tanto tenedor otra, para eran foi no 90 empezamos aquí en Cambados, un grupo de profesores, sobre todo profesores, sin de que alguno era de secundaria, e de primaria, sí. sí. Eh, eh, uh -huh. eh unas cuantas cosas, hacíamos una revista que duró cinco números, hacíamos jornadas culturais, también algún festival. Uh -huh. Eh, pues sí, a verdade. Hicamos varias exposicións. Sí. Encontros poéticos, pois pues, ese xeante que, pues, por exemplo, Yolanda Castaño foi dos uh -huh. primeiros voceitas que si, sí, si, sí, la fora de Coruña, que se ve que a outra gente, o cara daquela botón literario, facíamos uh -huh. intercambios con eles, bueno, se sí, facíamos unas pa. Agora temos outra asociación que non son non esta directiva. Si. Sí. Si sí. se chama Amigos de Feixáns, que tamén facemos aquí unas jornadas culturais no no verán do do paso que ten que ver precisamente con ese que que ver con paso de esa xiñanza, efectivamente si. Pas... Sí. Que, que é, bueno, é, se, é, seguro é, que irá acompañado de, de Alvariño e algún é, algún pisco labis máis, non? É, efectivamente, eso non pode faltar, a gastronomía aparte <risas> tamén la. Claro. Aí claro. Que tamén é cultura, a gastronomía tamén é cultura, de outra maneira pero a cultura igualmente, non? Efectivamente non só de, de cultura seguida sí. Bueno, cultura acompañada de poesía que ti, como acabas de decir tens moita poesía publicada e ademais premios ben reconhecidos eu lembro-me dun deles que conhecín posto que eu coordino o de, o de Rosaria de Castro de Cornella souben de que ti hai tempo de fichar o premio de poesía da cidade dourense, non? Si, sí, efectivamente, si, sí, sí. Bueno, de algún máis, sí, eh, eu acórdome que... Sí, tuve algún máis, tuve unha cexina González Garces, pero unha -huh. outra premio sí. recentemente no, no Isla dos Poetas, sí, no Carballiño. No Carballiño, sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eh, bueno, pero bueno, digamos que a poesía non, non foi unha máis que unha estipe, non? A, uh -huh. a novelas teño tío bastante máis, pero bueno, a poesía ponen algo moi, moi bonito, moi querido, non? Eh, eh, eh. Realmente a poesía sempre é unha celebración, algo compartido... Mm. Pues sempre que recitas, nunca recitar só, sempre estás con máis, con márcente, sí, ou sí. centros educativos, ou sempre de música, pois pues ah. sempre unha cousa algo que acompaña, es, algo es que acompaña a creatividade fantástica, non coa, coa música é algo que complementa muitísimo a poesía, non? Claro, a poesía realmente está moi asociada á música, son son unha unidade, non? Estamos no, claro, nós ¿no? Cancioneros galegos del século 12 estaban cancioneros galegos-portugueses, caray, galegos. Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Pues era salvaba música, en la cabeza no se conserva toda música, pero sí era parte esencial, pues ya nace esa con ese sentido rítmico, esa cosa, uh -huh. para ser cantada, celebradas así en común, sí. Bueno, eu celebro que, que, que foras convidado en Madrid que eh, eh, bueno, pois antes do Día do Libro antes do, do, do que chama aquí o San Jordi estivese en Madrid pero tens que pensar que os galegos do Mediterráneo tamén merecemos unha visita, a mellor en algún momento terás que pensar a ver si... Houve unha época estuve aí bastante, tiñou un amigo que por desgracia sale non? Que era uh -huh. José Manuel Quintela González Ajá. que vivía en Barcelona e nao No parque da Ciudadela, nesa uh -huh, zona sí. eh, Naquela altura iba bastante Pero, bueno, este máis de 25 anos Carai E despós teño con outro amigo Que é o José García ah, Que era arquiveiro en San Andrés de la Barca sí, sí, sí, Un hombre de chantada Que agora vai facer os 80 anos O Eh, también fue en alguna ocasión, sí, pero la verdad es que la hago tiempo sin, sin ir por ahí. Se, se... Pues, se... pues nada, tienes que achegarte aquí. Hay que haberse si este mismo libro, sí. con dos proyectos que tenía, era, sí, presentarlo ahí también, por ahí, por donde vos. Pues, pues vas a ser bien recibido, ah, vale, que tenemos, que saber, que sí. tenemos que saber, estoy, seguro, que... De que, estoy seguro de que sí. Está, okay. Temos que saber aí para que por aí ah, Temos bien. que saber que fin de semana te, te, te achegas aquí e eh, nos mm, preparamos unha uh, recepción importante e <risa> extraordinaria seguro, seguro que ah, faremos Seguro que sí, pero bueno Oxe, no. eh, o sea, a mi sabe xa a recepción maravillosa xa non me necesito Pues pois, pois apuntámolo apuntámolo na xenda para que cando ti decidas facelo, eh, pues pois nos estaremos encantados de, de poder acompañarte nesa presentación, si, si é o libro ou si non en, a mellor hasta nunha charla que que ti tamén acostumas e acomodas a facer alguna que outra conferencia relacionada non coa co narrativo ou coa poesía ou co uh -huh. ou, ou, ou, ou, hasta co mesmo ensayo que teño entendido que algún fixete. Si, sí, si, sí, si, sí. teño feito alguna cosa, si sí. Bueno, de feito, bueno gañei má vida. a ver, de hecho, bueno, yo nací en Madrid, ah, desde la cañina cuando pero crecer Bueno, claro. Mi dedicación laboral foi foi como profesor de biología, ¿no? pues eh, que ves, ves, ves. Era que la tomé tiempo con alguna actividad así. Ahora estoy más centrado na la creación, ¿no? Ah, pero siempre sí cosa más, así de sacha. Pues eh, sí, hombre, no, po, que poco sea o, <risa> bueno, eh, bueno, eh, eh, animador de moitísimas actividades culturais, las que ti participas, e eh, por certo, oh, como estás aí en Pontevedra, non? Una na, na, eh, en Cambado, en, was, en Cambado, si, sí, na parroquia de La Rina. Cerca bueno. da rrega de Martín Covas, o famoso doareño, pero esta. Sí, sí, pero en miña casa. Eh. Pero eh, un viño que está en nome de de, de no trovador eh, poeta, trovador de... medieval. Trovador medieval, López Cantada, que era okay. eh, también, que era compañero, de sí, exactamente. Sí. Era profesor, eh después ese nombre, que era el presidente da da Vega de Vilariño Cambados, pues uh -huh. dice, Martín Codas, a viña eh, fan... o, o, o albariño máis popular Si, sí. e sí, fan unha celebración musical anual, verdad? Si, sí. sí, efectivamente teñen, Sobre todo a promoción centrada na música na música Ajá. galega Tenen os primer Martín Codas de música fan ciclos de música tanto uh -huh. eso tuverán un primer de poesía tamén primer de poesía uh -huh. Martín, Martín Codas que se pareceu aí tal vez 20 anos Pois pues eu eh, tuve ten... na sorte Ma... de poder de estar aí Mago que que bueno. Ah, sí, que, que, que cuando, cuando hicieron esa celebración da de, sí, de... de Galicia Ame. Galicia fan una, un, Ah, Galicia eh... sí, correcto. Sí, sí. que que sí, precisamente... Merche, sí, a, Merche, a, a Merche. Cambal, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues han eh... ah, colaborado en eso, sí. Pois é un placer e unha honra. Nostamente ben participamos... O máis seguro que me te visto, pero, en fin... Sí, sí, o mellor... O mellor, sí, Armando, estivo aí na presentación. Primeiro, o primeiro... A primeira gala... A sí. quinta, me parece. Porque, sí. Estes este, 20, este, casi todas, representando a nosa... M, bueno... Me... Sí, bueno, representando sí, sí, sí, sí. a radio desde aquí. Exactamente. Ajá. Bueno, Ramón, eh, contanos en que estás entonces ahora mismo inmerso eso, agora mesmo estou cunha, cunha segunda parte de, teño unha, unha novela juvenil uh -huh. eh, que se chama Ar músicas viaceiras que uh -huh. sonido en 2022 uh -huh. justo ao termo da pandemia é unha unha novela que está uh -huh. bueno, se vai pola terceira edición está circulando moito sobre todo non, en colesios de primaria na ESO uh -huh. que é unha recreación do conto popular o canto popular mon, eh, está centrado en catro músicos, son como catro trovadores, precisamente catro pandeireteiros que van uh -huh. por los camiños de feiranceira de de uh -huh. romería en romería, e van de eh, acontecendo cosas, ¿non? Uh -huh. Eh agora estou coa segunda parte, que se chama O Misterio das socas. Esta segunda parte termina aí na eh, no de outubro, estuve estuvamos nós aí xa seguimos unha residencia literaria Uh -huh. Convoco a Xunta Galicia A Consellería de Cultura Estudamos ali 15 días Con outros compañeros uh -huh. escritores tamén Que van traballando no seu proxecto Na vida de San Simón E acabei esta novelinha E vai a ir ahora Bueno, vai empezar a ilustración Que vais facer a Tane Padrón uh -huh. E xe a primeira parte uh -huh. E isto ha sido máis inmediato que teño parte seguir con as presentación Do libro de poesía Que é indefencia Muy uh bien -huh. Perfect. pero luego tengo otra reedición que es el los Camiños también lo a presentar en la feria libro de Monforte es un libro también que es de por ahí de 2003 que es la quinta edición en galego sale una otra editorial entonces voy a presentar en la feria libro de Monforte pues perfecto eh, pues, pues sí, okay. sí, te... sí. Quenche que dicir unha novidade e un cousa interesante nos as persoas que que, que que entrevistamos <risas> dámolles moitas sorte posto que somos etalismán para, para para eles, polo tanto, que saibas que vas a ter moito éxito nesse non no, sei, sí, que si. Sí. Seguro que si. Sí, a sí. disfrutar co que facen, entón, non non miro tanto porque van dan mil horas de santuar, sen do ser si pouco nunha entrevista. Si, sí, si. Sí. Que bueno. decía, bueno, estás contento co que faría? Digo, ah, sí, porque eu, eu cando era máis novo, non sei se cando era neno, non, daquela non soñaba ser escritor, pero despois de vinte de e pico e tal digo, ah, deve ser maravilloso isto poder escribir, adicarte só a escribir eh? sí. e disfrutar do que faz. 100% por fin, pois, pues, podes facelo. Non teñase o no. suerte, toco madeira, non teñase un agobio inmediato. Non un agobio inmediato. É para escribir o que me gusta, e eh? despois de claro, bueno, compartirlo cos amigos. Non a boa. Pois non a boa. É xa muy... no no o que importa, que tú fai o que queres. Non a boa. No era no. boa. Pe, pe. Sí, muy... a verdad que escribir é unha cousa que non, non é tan complicado, como, de xa, pola miña filla música que di, pois pues que ten que facer a postproducción do disco, ten que facer tal e cual, polo mm. menos escribir non é tan complicado, non... non... Bueno, bueno. Eh, bueno. Eso, eh, eso é unha cousa agradable, no? Eso ti, eso dilo, ti que que, que traballas e que que mm -hmm. creas que o faz co, con con unha certa solvencia, pero pero escribir é eh, un traballo como outro quizais. que ten a parte do traballo, pero claro. es que, ver... no, Lo que tú Los te divirtes quando fas un traballo vacacional non miras, non tampoco botar en dificultades que ter. Sí, no? sí que tú te divirtas facendo. Facélo, pois, pues, como deportista, non. Sí. Recorro unha maratón, pero lo de fora é dis, pois que naxecidade tan este home de machacar o corpo e sí. estar sentado, pero sí. que lo que lle dá satisfacción é iso, o de pois aquí é un pouco a mesma mácosa, non? Sí bueno, si, sí, ti disfrutas con eso e en realidade pois pues, o que fase eh, tamén lle das voltas, e eh, seguro que te corrixes, eh, eh, seguro que lle das eh, un, moitísimo traballo posto que non é tan fácil o que pasa é que ti dálo con co, co mil legueres, estálo diciendo como se si dixeras bueno, isto para min é pa, pan comido no, no, en realidade é un traballo que, que eleva o seu tempo e ao mesmo tempo no traballo non hai nada xa o lo decimos os vellos xa exactamente no algo no está en trabajo que a lo mejor no está en tanto valor tanto, eh, por eso exactamente esencial. Por eso Bueno, pois bueno, pues, De verdade que Ramón, para nos é un placer lle unha honra terte aquí na nosa humilde emisión é que bueno, pois pues, seguiremos incomodándote ten outra ocasión ahora cando hai o seguinte libro, pois pues, va, pues, volveremos a chamarte para saber como e onde o vas a presentar se dexe que pasarías por Monforte, forte, temos precisamente un correspondente que se chama Xé Manuel e que despois de, de falar contigo farános unha crónica sema, que, que, que casi sempre fai semanal dicindo as bueno, noticias que por ali se acontecen e sí. de vez en cando tamás, finas... eu queria mandarme vosso contacto para mandar mandarvos un libro de poesía para aí moi ben pues, moi eh, ben eu vos mando un libro pues, agradecemos xo moitísimo e intentaremos ler algunha das súas poesías, das, en, en das poesías. a ver se si non, non, si non declamamos mal Eh, exactamente. Claro, que lo no. Además adem ah, de eso, pues nada, a, a ver se si chega o momento de que veñas a presentar un QI. Equi... Claro que si, es hai que, sí. a, que a, ir, a ver se si, si ah, damos combinado, se Que non te incomodamos máis, Ramón. Agradecémosche moitísimo, ah, a... moitísimo a. Agradecemoste moitísimo conversación. Moitas grazas a vos. Pues, Foi un. Ao... Destopo, que que irades, te... Foi un mal, ao... Foi unha honra e un placer estar contigo estes minutiiños é eh, suficiente como para que todos os aintes se, se saiban do teu traballo e da tua dedicación eh, cultural tan importante, e eh, eh, poética que que te, nos dices Que, que precisamente acabas de publicar aí, e presentar en Madrid mm, moitos éxitos hasta logo vale, prometo, no, a una forte. vamos a despedilo coa música que el mesmo nos mandou a, eh, esa, eh? a de Uxía vamos a lá <risas> que asembre na memoria flor do noso pensamento versos que mudan a historia e nos bateron o peito a tantos camiños novos sem muros e sen ameas utopías a nacer e non son cantos de sereia na Galiza casa tua o amor do pozo a cantar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 O sol ardo amigo Se cabez no mes de abril Aquí o teu porto de abrigo Teu cantar no entero fin Abrollan cravos e rosas Nas goxas da nosa terra Un cantar galego en ton Grandola vila morena Na Galiza casa tua O amor do po a cantar Ruas de Compostela Terra da fraternidade Andorinha alegre amada Nunca máis te has de calar Vingaremos madrugadas Sempre hablemos de lutar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 Encerrada fraternidade Andorinha alegre amada Nunca máis te has de calar Vingaremos madrugadas Sempre habremos de lutar Seca sempre na memoria Flor do noso pensamento escoltarrà Samboy en directe per internet és molt fàcil entra al nostre web radio i clic a l'opció en directe també pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast escoltar radio Samboy allà on siguis és molt senzill des del web radio Samboy.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 ¡Galegos no va peza de música, Danos P que son marmuradoras de... que deso, deso a persoa que vamos a falar, pois pues, nos ten falado a veces murmuratios eh, vamos a falar, pois, con oso correspondente ala na capital da Ribeira Sacra en Monforte de Lemus e eh, vamos a falar con Xosé Manuel e nese apartado de que a preguntou así que José Manuel, moi boas tardes Boas tardes, que tal estades? Boas tardes, benvido eh? moitísimas gracias aquí a mm, disfrutando ainda dunha certa primavera non tan eh, non tan chuviosa como por aí pero bueno, por aquí estamos <risa> Bueno, pois pues aquí sí, estamos coba auga. Sí Bueno, benvido, moitísimas gracias por atendernos. E xabemos que en te, en tes un momentiño de, de esbarxo, como dín os catalás, eh, eh, podes nos atender. Como van eses gústame e desgústame que estás preparados? Pois, por aquí andan. Sí. <risas> que, que tal o día da, de San Jordi eh, eh, en, en Galicia? Pois, pues, a verdade é que aquí a única repercusión que ten teñe... é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 la posibilidad de, de que no, no estando en centro galego, las Ramblas, pudiera mm. irla, entre otras a, eh, pues, eh, eh, escritoras, a ponerse ahí en días de San Jordi. Ella nunca viviera, nunca viviera, la vive mm. eh, de Quiroga, ahora vive en Obrense, en Mestralí. Eh, nunca vivida o ira, es o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 Comprar, compartir, vender hmm. eh, Asignar libros eh, Todo que representa ahí A, a gran fiesta do, do, do, do literatura, do, do libro En galego, en ese caso en catalán vamos. Claro. Sí, sí, sí Entonces pues, fue con, Espectacular, con la encantadísima Con Toche, con toche Que, que fuimos a saludarla precisamente eh, eh, Bueno, estaba encantada estaba, de, de verdad que sí ¿A mí, bueno, bueno, pues entonces ya, ya sabes Sí foi foi un a saludarla así a medio mañá, pois pues, ás casi a último. Eh, bueno, foi seguro, seguro que marchou encantada porque ela falaba me que Tiris non non, non non sabía desa de, de fervenza que, que temos aquí precisamente e eh, en, en Barcelona concretamente vivese moito. Moi e tivemos un día extraordinario demais, o sea, Sí, houbo un día tamén. O, o día foi un fabuloso. Vale. Eu non poidi gastar oh. a saludarla, pero Sí, sí. Bueno, Que... Bueno, pues, maravillo... eh, eh, resumindo, que nunca estivera nun San Jordi, esta é uh a -huh. última posibilidad uh -huh. eh, En canto selle ofreceu, uh -huh. xa dixo que xa a primeira di, vi, Viviu, viviu aí eh, a experiencia e ben maravillada, maravillada. Muy sí. ben, muy ben. Bueno, e vos agora ti, non sei se te sei compañía, amigos e tal Pero o, celebrando 50 a, eh. cumpleanos do, do, da revolución dos cravos, non? también celebrando compartiendo a través de WhatsApp, haciendo sí, sí. Sí. algún debullo, <risa> eh, eh, pero acto concreto. No. La verdad es que no este año no se presenta tampoco ninguna opción de celebrarlo especialmente. Sí, sí. Pero sí, pero sí viendo nuestro programa de hoy, efectivamente uh -huh. eh, pues eso a en Braña.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 Eh, seguro que hablaremos ahora con Pepe Formoso, que que Dende, de, a Costa de la Morte, también nos enviará sus salutacións Cuéntanos, a, a ver, ¿cómo van esos gústame, pues, desgústame? Vimos luego con gústame, desgústame. Pues, a ver, empezo por los desgústame. Veña. Vale. Desgústame las imprudencias a volante. <coughs> a vos también, supongo, ¿no? Eso, claro.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 Boa. que xa que xa vos podedes imaginar, non. Demasiado. Eu pensei que isto vos a referir a un, ta, a un ex di, un presidente da Diputación que iba a 200 e pico ou case 300 de velocidade, pero, pero non, non era iso, non. Non era iso neste caso, eso, <risa> eh, a, a ver como a ver como acaba, non non me <risa> a Garda Civil de Tráfico investigou os adolescentes. Vaya, de 15 a 16 anos por conducir un coche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 Bueno, bueno, pues eso, no me gusta bueno. pues eso que se poñan en perigo eles, se poñan en perigo a terceiros. Imprudencia, que, que anden por aí a por onde andan eles facendo das suas. Imprudencia que, que, que é perigosa, non sómente para eles, sino para os demais, claro Para par dos demais porque eles van firmando. Bueno, bueno. Eh, Valo. tampoco me tampoco me gusta que falemos xa a a esta altura do ano, eh, rematando abril dos incendios forestais. Sí. Tres concretamente que que que bueno que sufrimos nos galegos e, estes días Un en Roy, extinguido despois de queimar 130 hectáreas Que ardendo dentro de Luns hasta que se extinguiu onte uh -huh. Outro en Acañiza, extinguido tamén despois de deixar 30 hectáreas queimadas Olito. E outro en Cercedo Cotobade, no que arderon 12 hectáreas estinguido xa o mércores, pero uh -huh. bueno, tres grandes incendios para pa pa pa de abril, estamos, uh -huh. a pouco de estrear a primavera e eh, xa sí, falamos sí. de incendios forestais, o sea, que, o sea, que no. E iso e iso co que leva chovido. Sí, sí, en, sí, sí. en Galicia, imixinade, pois pues, se si tiveramos a te que que tedes vós. Vaya. Pois, pues... non quero impensar. Vaya, vaya. E rematos desgústame co co titular que len eh, tamén esta semana a empresa, eu colle as noticias de nós diario, de Galicia Confidencial, algunha vez a Voz de Galicia, eh e de pois, pues, digamos que me nutro de destas, de noticias que seas para os gustámes, enorme gustas. Refírome a que Galicia, un titular de destes de días. Galicia, comunidade autónoma con máis imóveis necesitados de reforma. Caraí. Eh, concreto. Uh -huh. Galicia eh É a comunidade autónoma con baixos edificios que necesitan reforma, con 22% dos casos, ou sea, que de ten edificios, 22 necesitarían unha reforma. É a comparativa para que vexades, por eso porque me desgusta, porque fago fincapeo do a coñecer esta mala nova. Sí, sí, sí. É que a nivel nacional é, falamos do 80 88% das vivendas O eh, eh, 88% das vivendas están listas para entrar a vivir uh -huh. É que representa que un 12% necesitan esa reforma uh -huh. entonces a nivel nacional, decen a media nacional uh -huh. A decen vivendas, 12 necesitarían reforma En Galicia decen 22 necesitarían reforma supere un 10% claro, o sea, por iso que digo que é bastante de, a diferencia é bastante grande que que que bueno que aquí ou somos descuidados ou hai menos cartos menos posibles para afrontar esas reformas uh -huh. eh, debido ao despobamento mellor ou que temos menos posibles ou deixe 10 o que, que, pues, claro que, que, que estou comentado tamén pues, por diferentes motivos claro. sí. aquí hai máis casas en reformar superamos este, eso que supera moito pois pues, eso a, a media nacional. A nivel nacional. Que pues, pues, claro. poden as cousas poden ser diversas, non entra o artigo nun entra nas causas, sí. pero bueno, pensando nos, nos podemos imaginar xa Un pouco de, de sentido común e de observación que o que acontece aquí, pois pues, pode ser eso pouco o tema económico, a deixadez, sí. eh a, a despobo o despoboamento, sí. pois pues, en moitas casas acaban esborrallándose, sí. eh, desbotándose a perder, claro. eh, en fin, pois pues eso, é un dato negativo, pero non me gusta. Tampouco non, sí, no sí. sí senhora. No, no. Vamos ahora Tengo... por os por beneficiosos, os gustanche. Os bueno, gustame logo. Claro. A ver, gustame, eh, pois pues, como sempre vos digo, é un tema tamén recurrente, pero hai que hai que ditilo, porque eu tamén roo parte de ese colectivo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 Eh, veñen de denunciar que unha vecina de Bontevedra presentou unha queixa ou ser acusada por un xente de faltar o respeito a autoridades por, in por insistir no seu dereito a poder expresarse e ser atendida en galego. Ou seja, entón, non a comisaría, non? Non a comisaría. Ante esta situación, a mesa pois, eh, pide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 Bueno, este caso de derecho libertad lingüística, ah, o sea, eh? pues, Tengo un idioma que que que queiras eh que sexa pues, oficial, eh, oficial, claro. eh, que que o caso. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues ahí hubo este incidente entre aspas, una uh -huh. pues, mujer pedía que que se fuera atendida en galego y eh, o o funcionario en cuestión pues igual y puso pegas. Uh -huh. Eh, es eh, bueno, eh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 Eh, bueno, o sea, a veces hai xente reponantinha non sei sé sí. si se sí, bueno, no sé bueno. si foi o caso mm. pero bueno, que que chegar a esto claro. Si, sí, bueno, casi que chegar a estas cousas que, que encima eh. eu, eu recordo, vamos eu recordo na sagrada que había un un que xa non está ali que eh, había un, e eh, digo eu eh, que eu fuña a, a preguntar unha cousa e eh, digo eu, me, polo menos falamén -me galego non me fales o castrapo, digo, porque nin eres máis, nin eres menos. Eres un, un garda, e ya está, non tens outro. Ah, que os que vides de fora, e digo, os que vimos de fora, vimos, e ya está, digo, eu concretamente viño de Cataluña, non tiño ningún, ningún adesto que me en catalán. Así que, vale. Falta, faltó decir que hay que por arriba que vives de Cataluña con sí. mucho vicio Sí, <ríe> sí, eh, digo, por... yo, vamos, hombre. sí, sí, debe ser por culpa eh. de los calzones sí. sí, sí, aquí en Cataluña lavamos sí. sus cerebro la gente pide sí. más y que le corresponde sí. eh, eh, Posiblemente En fase de esos pedichos sí, sí, sí, posiblemente, posiblemente <ríe>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 choa Servir Romero e a Liboria. Bueno, bueno. O sea que también fantástico. Ver, que un, un elenco, un, sí, un vale. panel de cata, como diría un, mm, ¿Un enólogo, un sí, sí. Espectacu espectacular por por amantes da tasculiana. Da sí, sí, sí da sí, música sí. tradicional. Sí, sí, sí. extraordinario vai a ser, sí. Mm -hmm. O gallaque que o disfruten, o gallaque que teña moito éxito Vamos a Me remato. Sí. Eh, falando do, dos premios Martín Codas da música. Que que sei que o comentaste Seis de Refilón, uh -huh. porque tive este son convidado de Cambado. Sí. Eh, comentástelos ese de Refilón o, o que fai a, a coñecida Adega sí. Martín Codas. Sí, sí, sí, sí. Eh, pois estamos xa eh, eh, a celebrar o na, digamos na, na reta final para coñecer os premiados da música por estes sí. populares premios Martín Kodax que se poden votar eh, en exactamente, sí, entón sí. digamos os detalles eh, presentaros este ano a estes premios Martín Kodax da música, 57 artistas wow. e proxectos musicais e... Eh, bueno, non, a ver presentaros e máis pero quero dicir, eh chegan á final, son finalistas. Onti, ontider nos acoñecer coñecer na propia Adega os finalistas. Entonces, son finalistas en diferentes categorías destes premios, 57 artistas e proxectos musicais. Uh -huh. Falamos que hai 20 categorías. Olé. 20 categorías, fol, tradicional, músicas urbanas, indie pop, jazz, rock. Bueno, así está, hasta, hasta 20 categorías. En algun uh -huh. incluso se os premios van para locais locais que programan música mm -hmm. e eh, eh, entonces dentro de ser 20 categorías escollen os, os mellores farámos mm -hmm. 57 finalistas a entrega eh, fará dos premiados faráse eh, o día 15 de maio en Pontevedra, no paso da cultura mm -hmm. e eh, podese votar a través da página web Premios Martín Codax da Música.gal pódense votar as socios elegidas ata o 12 de maio. Uh -huh. Vale? Entonces, 57 finalistas, 20 categorías e ata o 12 de maio podes entrar na web e escolex en cada categoría o pois pues o, o finalista que que máis que máis nos guste. Sí, sí. E, o día, e o día 15 do mes que ven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 pois pues, neste apartado de anotación da liberdade pequena eh vou comentar unha das frases que chegou má revista da Alva Nova. Ajá, ajá. Esta semana que sempre pois pues, é, é un, un agasallo agasallo su, superben recibido. Vale, moitas grazas pola parte eh, de vista, pero... ir á caixa do correio a ver ese paquetiño que chega de asociación <risas> eh Cultura Galega Rosalía de Castro, que eh, digo que será, será é <risas> a, a revista que xa cardo nun caixón como se fora un coleccionista <risas> non sei os números que teño e bueno, ne, como como cada ano um, colaboro que teño a veces esa sección de frasología nacional popular sí señor. das dúas frases vos comentar una que vos recomendo sempre a todos a vos e a, a toda a audiencia que nos escoita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 Mm, igual con razón Non, non, non por capricho non? No, eh, exactamente sí, Pois eh, a frase esta Que ven a coñeceres todas e todos uh -huh. eh, É moi popular eh, Eu creo que é desas que están coñecidas Que a verdade é que non, non Corren ainda o risco de desaparecer É uh que -huh. eh, se, se escoita moito eh, Aplícase a alguén que está enfadado Nun grau superlativo Tanto uh -huh. é así que se mella que fungue vos eh, te lume pola boca da furia que leva dentro ¿no? mm -hmm. o mellor eh, este cheiro é ten, ten lume por aí é sí, sí. ¿Sí? eh, como dicir ir como de año ou ir feito a furia serían mm -hmm. tamén frases equivalentes sinónimas a andar levado do de demo outra sí. forma de dicirlo vamos claro, ¿no? claro. levado eh, do diaño como dicía miña boa Le, en vez de dicir eh, eh, levado do de demo Pois, ah. Levado do diaño Exactamente, el ah, problema. Sí, sí. como son sinónimas, pues, sí, si tan, tanto ten, eh, monta tanto, tanto monta. Sí, sí, sí. Entón, pues, bueno, eh, esa expresión serve para ah, a había decir cómo a está, pues eso, o influenciada o pusida por lo mesmo demo, uh -huh. que xa os podéis imaginar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 andar de can aplicada a estas situacións, andar de can ou andar de carela. Si sí, si sí, si, sí. que moitas veces fai falta, porque <risas> te andamos te andamos coa cabeza moi ocupada, sí. obtemos obri obriga desocuparse, claro que si. Sí. Moitas veces obrigas que a, as que casi non damos atendido, non damos abranguido a atendelas. As veces fai falta un rato de repouso eh, un pouco de de andar a, andar de can, non? Sí, sí. ah, si Acho, Matei, de novo, Armando. De novo sempre te, sempre tes unha a caída, unha, unha sempre tes sí. caída moi moi interesante. De, bueno, é <risos> que deben aproveitar todas as persoas, non? Porque o feito de, que, de andar de can, por exemplo, que tú aproveitas para poder eh, a ás persoas que nos escoitan, que o fagan, porque quere decirse que tamén desocupan esa mente, desocupan esas ocupacións fortes que, que poden eh, derivar en algo no sento. non? O dereito ¿no? a aburrirse, o dereito a non facer nada, non? Exactamente. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Muy ben. El, el remato con esta pasada, pasada semana, estive uh -huh. xantando con Xuxa esteve Ah. Aquí coñecido un que voa como Pepucho, Pepucho sí, sí, sí, sí. Esteves, sí, sí. que bueno és catedrático eh en o País Vasco de, de, de historia en non sei, sé, que non me que universidade. É un escritor prolífico tamén, está a piques a piques de rematar un libro sobre Manuel María. Ah. Esta é es unha exclusiva eh agora bueno, está ainda no proceso de remate, pode ser dos meses como poden ser tres. hasta sí, que sí. o remate acaben de de pois pues de maquetalo e eh, xa xa do prelo e tal, poden pasar uns meses. Espero que está rematando unha obra, ten ten moitas obras, incluso ten unha do Galeuska, seguro que sabedes quen é. Sí. sí. Eh, esta que está a piques de sacar é sobre Manuel Marín xa vos pasarei o teléfono e eh, algún día podes entrevistarlo pois pues ben porque é un intelectual va grandísimo, Paquiroga sí. verdade que é un personaxe que é eh, moi importante que debemos debemos cuidar a ele e a súa obra pois sí. decíamos outro día que cando se despedía el coñeceu Manuel María evidentemente foron amigos, compañeros de cando se despedían que Manuel María decía allé Portáte mal que as es novo estás a tempo. Et. Porvai. Vai, vai, si, si. frase. Si, sí, sí, mal, está ben. este, este coñecía moito. Bueno, coñece, bueno, ten, muy, te, ten traballado sí. moitísimo o Pepe. Como dices, dices, que lle chaman aí? Este. Le chamam en Pepucho. Pepucho. Pois el el tiña moita relación con, con, eh, con, con Catalaste tamén e el falaba de galeusca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 a cultura galega -gale li é impresionante, para calquera cousa que ten que ver con Galicia xa o chaman a eles, xa me di. Eh chama da outro, cada ano me chama a min eh, porque mm -hmm. bueno, saben que que que un galego que predica como tal eh orgulloso e eh, nos pon sempre en, en bon lugar, e aparte que é un erudito, xa vos digo, eh. Si, si, si eu coñezo parte do seu traballo e algunhas cousas le inye del de, de concretamente, um, sei... igual coñeces tamén unha moi boa amiga del, é bateejeiro. Eh si, Si, si. Bueno, pues, la, pues la, si lengua Si te su pues, contacto, pues eso, sería bien hablar con él, pues sí, porque a mí me llora está seguro que él visita de vez en cuando Cataluña estaría bien, por, no sé, promocionar ya aquí alguna conferencia o alguna charla. Ah, pues, eso que es un problema. Eh, cuestión de hablar con él es que se achegue aquí aquí a Galicia. Él, él vive en Ollarzo, uh -huh. eh, en en a provincia de Guipúzcoa, pero ven aquí cada pouco. De xeito estivo antes de 15 días antes das eleccións, marchou para votar alí, e agora pois pues, no volverán, volverá, en maio e en xuño e xa vai para que estare dous meses, um. igual o chaman por pues, eh da Fundación Castelao a dar unha charla, que te chaman de moito, de moitos lugares. Uh -huh. O sea que que bueno, aí aí queda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 Que, que moitísimas grazas Por a túa colaboración E crónica semanal Que de vez en é cando sí. nos a, fas, co, Que compartes con outros. Unha aperta grandísima Outra por aí e e Igualmente e igual. Manuel, logo, da, A escoitar marmuradoras outros.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 egos no baix Prendola vil amore terra fraternidad o povero che mai sordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a O povo que Quem mais bordera. Cada que não um amigo Em cada rosto de igualdade Grândola Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândola Vila Morena Em cada rosto e quadrada O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira que já não sabia a idade jurei ter por companheira grandola a tua vontade grandola a tua vontade jurei ter por companheira jai da tiñamos previsto unha intervención una eh, pero non pode ser non pode ser Bueno o caso é que nos chegou unos, a nos chegounos poisis a carta da Asociación Rosalía de Castro sí. queridos oentes para que estas novidades interesantísimas que temos... Mm, na asociación ah, bueno, que que saiben. Polo... A primeira, bueno, é o día 11 de maio, o día 11 sí. de maio eh, a feira do Polvo a sí, pulpo. Ali, pulpo a, ali, diante diante da, da de, a partir das 12 da mañá, hasta 6, as 4 ou 6 da tarde, seguro que poderán facerse o, o con con algunha tapiña de pulpo Eso que ademais pinchar un pouguiño de de grande calidade. A partir do 31 de maio 31 1 uh -huh. e 2 de xuño temos a festa galega de Can Mercader este é un gran un gran evento que cada ano celebran pois, o, o 31 Pois é unha festa de irmandade eh, de onde se falla homenaxe a todos os eh, socios, socios que cumplen máis de 25 anos de, como socios, socios. entregaselle a medalla e a placa correspondente e eh, ya verá unha cea de, de, de, de irmandade de degustación e a, a seguir a partir das 22, 30 eso desde hace media como se suelen decir a eh, de media da noite o concerto de Noite Celta Coas nosas Rosalieiras E sí, sí. un grande Un grande da nosa música celta Que é Evia é, O Evia, Evia, Asturiano Un asturiano Un grande Despois o día un de xuño A partir das mm, 10 ou 12 da mañan Non? Sí unha eh, ofrenda floral ali diante de todos no, de, eh, no busto a, diante do busto de Roselia de Castro no parque de Can Mercadeco coa participación de diferentes entidades dos partidos políticos organizacións sí. bueno, a pa rudo da, da nosa da, da, gaiteros, eh, eh, eh, eh, da interpretación dos signos catalán e galego xunto coa actuación dos castellés de Cornella sí. que levantarán a bandeira galega e a catalana. E a, e a catalana, como é normal. Xunto, despois, o xantar de Irmandade, con pica-pica, carne ao caldeiro, postre, café, bueno, <risos> chupitos tamén, eh, e o minuto, teñen máis un menú infantil para degustar todos aqueles que teñen a travese. Pola tarde, pois no parque mesmo, a actuación do grupo de baile de, de varias entidades, sí. e eh, como non a banda de gaitas da villa de Xixón. Sí, señor. Porque este ano pasado estive una, a nosa banda de gaitas estivo precisamente en Xixón. Sí, en Xixón, sí, señor. E entonces a eles virán aquí nesse intercambio cultural que se fixo. Uh -huh. E despois a verbena. Verbena coa unha grande orquestra unha grande orquesta de, sí. de Galicia, Orquesta da Coruña, Orquesta Compostela. Ah, sí, señor. Un grupo que, no que participa nada menos que 80 persoas. Sí. Muchacho, unha orquestra grandísima, eh? Sí, 80 sí, sí, sí. Músicos. Oitenta músicos. Oitenta componentes ten esa... Eh, aproveitarase un descanso para ver e eh, disfrutar dos fogos de artificio, non? Exactamente. Tira, foguetes. Foguetes, Elidio. E despois, o día dous, outra vez actuación de diferentes grupos de música popular e pola tarde no Parque de Can Mercado actuación do grupo de baile da Entidade e, como non a Orquestra Compostela e fin de festa con queimada Coimada, sí, queimada sí. para todos hai que recordar e lembrar de todos os nosos entes seguidores que o día 23 de xuño uh -huh. como a cada ano tamén se celebrará diante da Entidade a Verbena de San Sanxuán Con música en directo Con cea Y eh, con degustación De m, una copiña de champán Y eh, eh, coca. Eh, coca Coca Chembe, sí, y Coca que no falte Vamos a continuar con música eh, Y vamos a intentar otra vez A ver si somos a capaces vez, sí. de, de conectar con Galicia de vamos conectar, a hablar. Aunque falemos poco tiempo Pero por lo menos que sepa que estamos ahí Venga, vamos a hablar más música luego Bueno, Julio, Ahora ya sí. tenemos a otro lado nuestro amigo Pepe, Pepe Formoso. El Hotel Bela Fisterra y Bela Museo, ¿no? Sí. Que hay que... Vamos a saludar y después felicitamos a Muy buenas tardes, Pepe. Pepe. Pepe. Pola hola Hola, hola, oh, hola. moi boas <risas> muy boa, tarde, boa tarde benvido, Pepe. Bueno sius pues, eh, eh, tiñor de tempo porque tiñamos pensado falar contigo antes, Pero bueno a verdade é que danos tempo para falar nunha cousa importante. É, que claro. que tiveste desa visitada a subdegada do goberno María Rivas ah, para sí. celebrar o día do libro non? Sí, señor, eh, venos a acompañar e a verdade é que disfrutamos moito ela non estuera connosco, non coñecía o hotel literario presencialmente o Hotel Literario, e bueno, creo que quedou o... sorprendida. sorprendida e ademais celebralo por, por, por todo o alto e hoxe tamén estás a celebrar ou polo menos escoitei campanas de que eh, esa celebración do 50 aniversario do, da, da revolución dos Claveres, non Bueno, eu creo que eso é unha celebración felicidades sempre, non, o claro. feito de que pode haber unha revolución sin unha mala cara, sin un disgusto, sin unha guerra, claro. creo que eso é para é para celebrar sempre e obviamente para deixarnos moi boa sensación, non? Bueno. Porque eh, bueno, mira, unos dos vecinos aquí ao lado uh -huh. deron deron unha gran leción, deron unha gran leción, pois pues, eh Actuando como actuaron, non? Si, si, si Bueno, Pepe, a ver É que non no estábamos agora contigo pa, Celebrando ese traballo Que, que estás a facer tan interesante E que ti tamén dirixes Ou por lo menos coordinas Cousas moi interesantes no, Nese ambiente cisterrán Que uh -huh. ten algo que ver Non somente coas vistas extraordinarias Sino tamén con moitas actividades Que levades a, a, adiante Tamén Tenho entendido que María Rosa Sánchez Tamén estivo por aí Uhum -huh. ¿Rosa María Sánchez? Sí. Sí, pero ¿por qué sabéis que estuvo Rosa María Sánchez? Falou <risa> no es un pasareño de ti. Pero vos no tenéis pasareños, vos tenéis cacatúas, joder, los que falan. <risa> bueno, bueno, también, también, la verdad que sí, sí, sí. Galicia calidad Ah, vale, vale, sí, hombre, claro, sí. Ana, pero, eh, Ana Méndez. Ana, también, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí E bueno, visitarános en breve tamén A verdade que temos aí Uns eventos magníficos para celebrar Nos vindeiros días eh, A volta da esquina uh -huh. Bueno, pois, eh, María Viva estará Estará ocupada por uh -huh. Por grandísima marilada de Xandre uh -huh. Gran amante da nosa terra E eh, emocionalmente Atada á costa da morte, non? Uh -huh. A súa familia, a súa sú marido de aquí A súa familia de aquí Y obviamente eso, bueno, pues condiciona. Claro. Bueno, pero pero vos seguides con actividades muy muy interesantes, no solamente literarias, sino también musicales, ¿no? Sí, claro, faltaría más. Eh, sí. bueno, eh en breve, en breve, en vela música nos acompañará ni más ni menos que Emilio Rúa, ¿no? ¡Ostras! Emilio Rúa es un grandísimo músico eh, sí, sí, sí, sí, eh, sí. que tiene un disco de un disco de duetos Bueno, que donde, donde canta pues, joe, a verdad uh -huh. que ese, ese disco é unha barbaridade donde canta con Pablo Milanés uh -huh. afortunadamente fallecido non fai moito eh, que, que bueno que canta en galego e Holanda unha fermosura e ten cancións tamén con Rosa Cedrón sí, eh, ten uh -huh. cancións con, con con Sole a de Presuntos Implicados e cancións con Carlos Goñi de revólver y así bueno con uh -huh. con de, de grupos cos que realmente fai unhas versións maravillosas y bueno pues, sí, si sí, si sí, eh, eso estará estará con nos o día 12 uh -huh. o día 12 que domingo as eh, 7 da tarde creo recordar Uh -huh. Estou falando un pouco de memoria, porque hasta ese día ainda temos tres ou quatro actividades antes, que non as teño todas aí con todas esas horas. Por uh -huh. tanto, eh, uh -huh. bueno, a verdade é que si, sí, é unha actividade musical fantástica eh, que que bueno, que nos vai deixar segurísimo mente un un sabor de boca perfecto e maravilloso, non? Si, sí. voltando outra vez ao traballo desa de festa do, do libro esta festa, dicen que era o día do libro, a, a María Rivas na parte de quedar sorprendida tamén participou do voso traballo puesto que ela algo tamén diría con respecto á vosa actividade, non? perdona que cortou, hai un segundo, non te escuitei a que te referías, perdón? Digo que esa, a subdelegada do goberno... Ah, María Rivas, sí. Mar sí, sí que que, bueno, que foi unha persoa que, que tamén estivo aí con, con certo outro, ce, certa distinción de, de exposición con respecto a como os outros está, vosoutros estádes facendo o premio nacional de, de, de, de nacionais de literatura e demais, uh -huh. non? Sí, bueno, a verdade é que, bueno, dende a súa delegación do goberno que quixeron vivir o día do, o día do libro dun xeito diferente, non? En este caso uh -huh. así o fixeron. Es, espera un momentillo. Eh. Aí Sí, sí, non hai problema, non hai ningún problema. Bueno... Eh, o... Nada, dime, dime. Que, que digo que eh, continuades traballando para que o Hotel Vela Fisterra non somente eh, teña ese grande eh, evento con a, na, na habitación, ou bueno, No, no, no cuarto de María Viva que vai sí. a estrenar que vai a madriñar María Alexandre senón tamén María Lara Alexandre senón tamén outras moitas cousas, non? Sí, bueno, a verdade é que todas esas iniciativas eh, son importantes, e da Habitación María Viva para nós é importantísimo porque, bueno é un evento que nos diferencia como como establecemento exclusivo, non? Nesta nesta neste mundo da literatura e no? uh -huh. bueno, que este tamén ademais acompañado por Juan Carlos Meste que é o actual eh, eh, o actual eh, digamos eh, padrín, habitante padrín. Eh, eh, literario da Habitación Marea Viva uh -huh. pois obviamente eso tamén vai a ser moi importante, e bueno disfrutaremos moitísimo dese de evento Eh, un evento que, obviamente, o que vai facer é realzar unha vez máis as letras uh -huh. eh, Vámoslo facer no mes das letras xa, xa estamos falando do mes uh -huh. de, uh -huh. de Galicia xa, O mes das letras, o mes de Rosalía O mes de todos os nosos artistas uh -huh. En este caso de Viralta A uh persoa -huh. que se dedican as letras este ano E, bueno, pues, a verdade é que estamos encantados non De que De que unha vez máis eh, Ese cuarto este eh, Tematizado con outra artista Que é Premio Nacional de, de Narrativa Ano uh -huh. 2022 uh -huh. e, e que xa estivo eh, Inaugurado no seu momento Por eh, Yolanda Castaño uh -huh. Que posteriormente Fui Premio Nacional de Poesía eso fui o claro. A verdade é que é moi sorprendente Todo eso, si sí bueno, ya ademais ela ingresou unha regla que dame galega me parece que fora un discurso voces termando da paisaxe galega que, sí, que, que bueno, unha grande unha grande da nosa literatura ainda que ela non é nacida galega propiamente dita, non? non, non, non, ela é madrileña pero casou cun galego da costa da morte ah. ah. e iso obviamente condiciona claro, claro. Sí, claro sí. condiciona porque eu creo que dá carácter o, o vivir sí, na, na, en sí, Fisterra, non? Hombre, sí, eu creo que uh, o fin da terra de algún xeito condiciona, non? Hombre, eh, e tanto. Do, do, do, do onde, donde a xente eh, vi, viña, ven, eh, eh, irá a ver morrer o sol. Sí, eh, claro. Esas vistas que ti de vez en cando pa, con, compartes na, nas sí. túas redes tamén vence non somente sen Facebook sino en moitas, moitas situacións tamén hasta no Instagram e outros sitios, de verdade que son fermosísimas, non? Si, sí, non... sí, aí afortunadamente contamos con, con unha un grupo de amigos maravillosos que lle encanta a fotografía e que non teñen en compinte encendernos as súas obras uh -huh. e casi todos son fotógrafos aficionados, pero faino fano de maravilla, fanlo disfrutar muitísimo de, uh -huh. de de da súa obra e da nosa terra desde seu prisma particular, uh -huh. desde súa desde a súa cámara. Pero Precisamente o que nos ponemos o me justa, ese que, que sempre sí. ap aparece a mí para poder disfrutar e compartir ese, esas visións extraordinarias. Que, por certo, cando se esconde ou cando se marcha, debe ser un placer, porque a, o horizonte vese dunha cor sí. dun eh, extraordinaria, non? Pero sí, claro, estamos falando do, do dunha terra mítica, non? de lenda, non, está, está por enriba do Camiño de Santiago, está por riba uh -huh. de todo, o sea, decía Goethe que Europa Europa fundouse peregrinando e a peregrinación sempre conducía de este a oeste, conducindo eh dende pola pola estrelas da Vía Láctea, non? Uh -huh. De, de aí o Campus Stellae, sí. eh, Santiago de Compostela. Y, y, bueno, claro, obviamente eso condiciona y marca un territorio. Muy bien. Bueno, Pe Pepe, que te agradecemos a conversa de hoxe que, que moitísimas grazas por participar con nosotros nesta humilde emisión eh, que hasta outro momento Pois eh, é a... un verdadeiro prazer se sabedes que aquí metedes para o que queirades e vamos a disfrutar das letras vamos a disfrutar da música e bueno, cando se fai unha aposta deste tipo hai que defenderla con uñas e lentes, sí, y, bueno, Bela Fisterra e Bela Muxía creo que son un exponente, polo menos referente eh... Eh, cando falamos de, de arte e de cultura Moitas grazas Pois pues grazas, Pepe Unha un aperta grande Unha aperta enorme Igualmente. Gusto participar unha vez máis con vos Grazas Bueno, pois pues arriba a música eh, Queridos oíntes, de aquí un momentinho despedímonos Porque xa estamos casi de natal Terra da Fraternidade O pobo é que máis Ordena Dentro de ti a Dentro de ti a O povo é Quem mais ordena Terra da fraternidade Canto a vida morena Con esta cantiga Xulio despedimos o programa de hoxe. Pois si sí, queridos ointes, eh, Granda la Vila Morena é eh, eh, un himno da sí, liberdade sí, que ten eh? Portugal mm -hmm. precisamente neste día de 25 de abril. Queridos ointes, que teña unha feliz semana e anda ata o vindeiro xoves. Así que, amigas e amigos, que anoite sexo vos o descanso arruga a vosa liberdade e dico xoves que ven e a ser felices terra da fraternidade Gándola Vila Morena A sombra do maisinhoira que já não sabia a idade Jurei ter por companheira fazendo a tua vontade fazendo a tua vontade jurai ter Ay ay ay, pas sombrando más eira que xa non sabía ay ay